Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Previziuni electorale La plebiscitul din 1866 poporul român a fost întrebat dacă îl vrea ca domnitor al României pe neamțul Carol de Hohenzollern adică dacă România face sau nu pasul spre intrarea în Europa. Rezultatul a fost 685.869 voturi pentru, 12.837 abțineri și 224 voturi contra. Dar cine era atunci poporul? Din cei 4,5 milioane de locuitori ai României aveau, cum se vede, drept de vot, cam 15%. Putem spune, deci, că pe 26 mai este pentru prima dată în istorie când românii pot să decidă cu adevărat statutul lor pe continent. Numai că... În 1866 era vorba de intrarea României în Europa. Acum votăm pentru sau contra ieșirii României din Europa. Abținere înseamnă pentru. Prin strigaciul său general Codrin Ștefănescu, PSD zice că nu mai aduce 150.000 de oameni pe 22 mai în piața victoriei, ca să nu blocăm circulația pentru foarte multe ore, nu numai centrul Bucureștiului, ci și pe foarte multe artere. Anunțul e menit să lase în mintea inșilor cu discernământ redus Ideea că PSD chiar putea aduna cifra respectivă și să șteargă din mintea acelorași previziunea numărului de înjurături pe care le-ar fi primit de la bucureșteni. Și poate și-o fi adus aminte Dragnea de mitingul lui Ceaușescu din 21 decembrie în ciuda asigurărilor lui Postelnicu în fustă de la interne. Procentul de vot pentru PSD ne va spune și cât la sută dintre români ascultă Manele. Cu prilejul lansării Manelei omagiu a lui Guță pentru PSD, cu Mitralieră a zis că 50%, 60%, 70% dintre români sunt iubitori ai acestui gen muzical. Radu Mazăre va fi adus săptămâna viitoare din Madagascar ca să facă pușcărie în țară. Dacă pe 26 mai PSD câștigă clar Pariem, stimați europeni FM că faraonul Suleiman va fi liber într-un timp record a idoma lui Udrea, Bica sau Ghiță? Coaliția PSD Alde zice că vrea să trimită la Bruxelles patrioți care să se bată pentru România Întreb și eu ca jupându-mi Trache despre Constituțiune adică cum să o mănânce, adică te lea cum să se bată, să dea capete în gură, să rupă picioare, să spargă timpane zbierând, să dea de pământ cu Timmermans și cu Juncker. Dacă e așa, de ce nu e pe listă Olguța Vasilescu, care are centură neagră la carate? <fie> Nu voi estimabile să știu de Europa, dumitale! Eu voi să știu de România mea și mai de România! Însă, dar, veniți cu gogorițe, cu invențiune antipatriotice, cu Europa, ca să amăgiți opinia publică, să-și vază de trebile ei Europa! Noi ne amestecăm în trebile ei? Nu! N-are prin urmare dreptul să se amestece centrale noastre! În nu n-avem niciun negustor român, niciunul Și cu toate aceste, toți faliții sunt jidani Explicați-vă acest fenomen, acest mister, dacă mă pot exprima astfel Anglia și are faliții săi, Franța și are faliții săi Până și chiar Austria și are faliții săi Numai noi să nu avem faliții noștri Istoria literaturii nu a băgat de seamă până acum că Naeca Țavencu a fost pesedist în sufletul lui, strămoșul în linie directă al lui Liviu Dragnea. Pe 26 mai vom vota ca să avem și noi faliții noștri. Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM.